מזמור ט' למנצח אלמות לבן מזמור לדוד. אודה אדוני בכל לבי אספרה כל נפלאותיך אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון. בשוב אויבי אחור ייכשלו ויאבדו מפניך כי עשית משפטי ודיני ישבת לכיסא שופט צדק, גערת גויים, איבדת רשע, שמם מחית לעולם ועד. האויב תמו חורבות לנצח, וערים נטשת, עבד זכרם המה. ואדוני לעולם ישב, כונן למשפט כסאו. והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. ויהי אדוני משגב לדח, משגב לעתות בצרה, ויבטחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך, אדוני. זמרו לאדוני יושב ציון, הגידו בעמים עלילותיו. כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים. חונני, אדוני, ראה עוני משונאי, מרוממי משערי מוות. למען אספרה כל תהילתך בשערי בת ציון, אגילה בשועתך. תבעו גויים בשחת עשו, ברשת זו טמנו, נלכדה רגלם. נודע אדוני משפט עשה, בפועל כפיו נוקש רשע, היגיון סלע. ישובו רשעים לשאול, כל גויים שכחי <שככה> אלוהים, כי לא לנצח יששכח אביון. תקוות עניים תאבד לעד. קומה אדוני על יעוז אנוש, ישפטו גויים על פניך. שיטה אדוני מורה להם, ידעו גויים אנוש המה סלע.